Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la FM i també a través de radiopalafrugell.cat, des d'allà on ens estigueu escoltant. I avui parlarem doncs, de la projecció del documental Art i rebel·lia Carles Fonseret a contracorrent, que tindrà lloc aquest dijous a les 10 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell, un documental doncs, que és l'autor és Albert Abril i en parlarem doncs, amb el director d'aquest documental que tenim a línia al costat de la línia telefònica. Bon dia, Albert. Bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada. L'Albert també hem de dir doncs, que dijous estaràs present en aquesta projecció del documental, que faràs la presentació tu mateix i després també hi haurà un, un petit col·loqui amb la gent que s'hi vulgui quedar, oi? Sí, doncs sí, en principi així, així m'ho han dit i per tant jo encantat de la vida sempre que fem projeccions d'aquest documental i altres que tenim entre mans doncs també ens agrada després parlar-ne i rebre la, la impressió de la, de la gent que ha vist el documental i bueno doncs comentar el comentar el, els continguts i les aportacions uh -huh. sí, sí. Posem una miqueta en context de la gent, perquè hi ha gent que, que no, no sap doncs, de, de qui estem parlant, Carles Fonseré Fonseret doncs, eh, va ser dir una de les icones de la comunicació durant la guerra civil espanyola però mm, des d'un altre vessant poder de la comunicació que ara actualment doncs, no s'utilitza gaire, oi Bert? Doncs uh, sí, evidentment, el cartellisme, el cartellisme que és el que feia Carles Fonsader uh, en aquell moment estava, de fet estava arrencant, no? el cartellisme es va desenvolupar més al llarg del segle XX i a principis del XX, doncs uh, havia agafat ja una certa, una certa empenta, sobretot el cartellisme polític i el cartellisme uh, fins i tot de, de guerra, havia tingut ja experiències importants Uh, per exemple a la, la revolució soviètica Unió Soviètica, a principis del XX uh, hi havia tingut també molta envergadura i molta importància en el, en el context doncs, de, de l'Alemanya de primers de, de segle i de fet l'estil um, artístic en què la majoria de cartellistes treballen es podrien marcar en, el, en aquest hiperrealisme soviètic i, i també el grafisme alemany espanyol doncs, i a parlar d'autodics i tota aquesta gent que, que va recollir el cartellisme de, de principis de segle. És una de les primeres vegades, efectivament, que s'utilitzen finalitats polítiques i doncs, propagandístiques de, de guerra i de situacions revolucionàries i um el que passa que es fa tan ben fet que es dona una mena de, de lliçó al món sens dubte no? uh -huh. uh, Fonsadé és un dels autors més brillants d'aquest uh, conjunt d'autors que van treballar i sobretot des del el que es deia el sindicat de grafistes de, de Barcelona que depenia de la CNT i uh, Fonsadé juntament amb, amb, amb d'altres uh, doncs, uh, fan un exemple de, de molt bon cartellisme molt d'un grafisme molt innovador i a la vegada molt eficaç eh? molt eficaç uh, el seu cartell aquest que es diu Llibertat, que és un pagès amb el puny alçat amb una falsa i tal, diu simplement Llibertat, eh? i està fet per la CNT uh, per a la CNT vull dir uh, és sens dubte per mi, jo crec que és una un de les grans icones del segle XX i de la, de la, especialment de la guerra d'Espanya de la guerra civil espanyola del 36-39, perquè jo diria que juntament amb el Garnica de Picasso i potser també amb l'Eve de l'Espanya de Joan Miró, que va ser molt difós a Europa, jo crec que és una de les icones més rellevants de la, de la Guerra Civil des del punt de vista del, del grafisme i de la propaganda. Uh -huh. Aquesta podria ser una de les icones doncs, de, del segle XX i de Carles Fonseret, l'obra més coneguda. Eh, també podríem dir que el missatge, Llibertat, no? eh, podria definir la, la figura de Carles Fonseret, un defensor doncs, aferrim de, de les llibertats en general. Sí, des del punt de vista ideològic és un personatge... Molt, molt complexa, en la pel·lícula ens l'explica molt, molt clarament, sobretot els, els, els elements més punyents i més contradictoris, és una persona complexa i té una personalitat i una ideologia realment complexes i, i la seva pròpia biografia personal deixa el seu reflex, és una persona que ve d'una família barcelonina carrista, per tant, diguem-ne més aviat conservadora, catalanista si no, sens dubte, però conservadora i uh, d'aquest carruisme transita cap a una mena de revolucionarisme no? de, de la República eh, que és quan s'integra doncs, amb el sindicat de dibuixants de Barcelona eh, que és, això és, és, és SNT per tant abraça l'anarquisme i bé, ell es considera pràcticament un deixeble de Tolstoi i un admirador de Tolstoi no? que és òbviament eh, que predica òbviament doncs, en fi, una mica va la supremacia de les masses populars i una mica tota una visió clarament esquerrana i, i, i, i propera, diguem-ne, això del comunisme autogestionari, que és el que, el que ell d'alguna manera acaba abraçant. No? Però a la vegada, mmm, coses de la vida, com que es troba l'exili a París, a França, sota els alemanys, té oportunitat de conviure i, i, i diguem-ho clarament de col·laborar amb els nazis alemanys que d'alguna manera li resolen la seva situació diguem-ne documental i de papers doncs, al París ocupat i per tant només té que bones paraules amb els, eh, amb els eh, nazis que, que els ajuden i que, donen, i que li donen feina, amb ell i en el pintor Antoni Claver, que és company seu en aquell moment a, a París, i per tant doncs això, és una persona amb... amb, amb, amb idees un conflicte eh? I, mm. i amb, amb, amb visions contradictòries fins i tot a vegades de la, de la realitat. Eh? D'aquí poder el, el títol també de, clar. de del documental? Sí, és, és un rebel i, i, i exceleix en l'art, per tant és art i rebel·lia i per tant Carles Fonseré a contracorrent. Clar, mm. sí, sí. És una persona que va a contracorrent, molta gent defensa que d'una manera coherent jo no n estic segur però que sí que va sempre és el contracorrent i això sí que hi estem tots d'acord que és una persona, diguem-ne, que, que fa fins i tot jo diria que el que fa és fabricar-se un perfil, eh, una mica uh, és una persona que per la seva biografia la passa envoltat de grans personalitats de Hollywood, d'aquestes del món de l'espectacle, que saben que una cosa important per ser popular i per ser famós és construir-se un personatge. Eh? I ell això ho fa, i ho fa tot el que pot. I es construeix aquest personatge. Eh? I per tant una manera de construir-se un personatge és ser polèmic, i una manera de ser polèmica és anar sempre a la contra. I jo penso que d'això no acaba fent una mena de, de professió. Eh? És a dir, acaba realment treballant-se treballant aquest, aquest personatge i, i, I, per tant, oferint una visió de si mateix doncs, eh, bueno, provocadora, eh? de posicions provocatives. Eh? Mm -hmm. I, per tant, contra el mainstream, contra la idea dominant sempre totes aquestes idees que ens vas explicant que ens estàs explicant, doncs les podran veure les persones que vulguin a, de, dijous a les 10 al Teatre Municipal eh, d'altra banda hem d'explicar que aquest documental va haver de llum el 2017, si no m'equivoco Carles Fonseret prou va morir 10 anys abans i, eh, però surt en aquest documental també hi ha la seva veu i hi ha imatges d'ell aquestes imatges són agradades teves? Sí sí, això ho vaig fer jo personalment perquè teníem un amic comú que em va dir que era un personatge molt interessant i en aquell moment encara no el coneixia personalment, eh, però que s'hau hauria de fer alguna alguna cosa es pues, referia a, a documentar-lo com a persona eh, abans de que diem donc el fet biològic fes el seu fet no ja era una persona bastant gran en aquell moment, però tenia el cap claríssim, i encara va trigar molt molt de temps a morir, no és pas que. Però que efectivament el, el documental aquest que presentem és, una, és està construït a l'entorn d'aquesta entrevista. se li va rodar una entrevista molt llarga de, de pràcticament tres hores eh, durant tot un, matí, durant tot un dia el seu estudi de, de, de prop de Banyoles, el seu estudi de cantista, la finca que tenia, que tenia a prop de Banyoles i, i tot aquest material ha es purgat evidentment, doncs, eh, 20, 30, 40 minuts d'aquest material són els que surten al documental i sobre la base de la qual s'ha construït la resta del documental. Mm -hmm. I aquests 10 anys de diferència suposo que es deu, doncs, d'una banda aquest treball que vas haver de fer, no?, després de, de, de trobar allò, doncs, poder més rellevant i d'altra banda, doncs, després eh, trobar la, la manera de, de poder finançar-ho i poder... Va, un, un fet que, que va ajudar va ser que es va complir el centenari just al 2016 i poder això va ser la clau, no?, Correcte, bé, tot, sí, tot, això, tot, tot això ve de que evidentment és molt difícil aixecar, aixecar documentals uh, uh, fets amb, amb, amb, amb, amb suficient capacitat econòmica per, com perquè el producte tingui un estàndard professional important i, i, i, i lligar-ne doncs, al fet que dóna sentit a tot plegat que és la difusió no? llavors perquè hi hagi una gran difusió és necessari que entri alguna televisió i que aquesta televisió doncs, hi col·labori molt compromís d'emetre-ho de com aixia passat, per exemple amb aquest documental. No? Llavors, per tant, quan ja pots començar a contar els espectadors amb desenes de milers, és, és quan diem de tota la feinada pren, pren sentit. però ho has definit molt bé el que desenllaça que ha sort del calaix tot aquest material guardat de, de l'entrevista del fonseller ben dir que eh, se compleja el, el centenari del seu, del seu naixement. No? això és l'any 16 mm -hmm. I, i a partir d'aquest moment doncs, realment es desencadenen els interessos per entendre'ns de, de productores i de televisions i de periodisme i de tot això perquè eh, es si la figura d'alguna manera es fa a l'any Fonserrer i en el context de l'any Fonserrer Uh, apareix el, el, el documental les es i ja es pot presentar i estrenar uh -huh. doncs, eh, Hem parlat doncs, que Carles Fonseret doncs, forma part o és l'eix central d'aquest documental tot i que també hi surten altres veus que expliquen una miqueta doncs, aquesta, aquest seu cartellisme no? i una miqueta també doncs, el, seu, el seu pensament que ja ens has, eh, ja ens has tu també explicat eh, per aquí en aquest inici d'aquesta entrevista Sí, clar, són els, són els experts. Eh? Un dels experts mundials més importants d'aquell moment és el Daniel Gerald Miracle, català, que el coneixia molt bé, des de més, i que l'apreciava molt des del punt de vista de la... Ah, suposo que personalment també, però em refereixo des del punt de vista professional i de la qualitat de la, de la seva feina. La mateixa Pilar Percedisses, que és una gran crítica d'art, d'una gran, gran rellevància, o, doncs, en fi, altra gent que el va conèixer i el va tractar, com el propi Pep Rigol, fotògraf, que és aquest any comú del qual parlava abans, o, del per exemple, l'Agustí Pons, mmm, que és el cap del gabinet del conseller eh, de la Generalitat de Catalunya, del conseller de Cultura, eh, i que és la persona, que és important perquè és la persona que va detectar que un moment determinat, ja estan aquí a Catalunya, ben retornat a l'exili, el Fonsarer estava començant a vendre patrimoni perquè anava malament de diners. No? Llavors el, el patrimoni, el fons documental d'en Fonsarer era un prou rellevant com perquè després doncs, per el que va passar que és que la Generalitat va acordar un vitalici amb ell i la seva dona, la seva vídua, després, eh, a canvi de que doncs, el patrimoni del Fonsarer, que inclou entre altres coses 54.000 originals eh, fotogràfics eh? és a dir que no és cap irrellevància ell era fotògraf, a part que era escenògraf que era escriptor, que era de tot eh, tenia una col·lecció de pintura doncs, important amb clavers, amb Albertis amb Picasso, amb coses d'aquest tipus I, i per tant doncs, tot això era important que quedés eh, en mans públiques en el moment en què doncs bé, l'Agustí Pons és la persona que va detectar això i que d'alguna manera va pilotar i gestionar des de la Generalitat aquest acord que es va fer en el temps del conseller Max Càner. No? Bé, i així personalitats d'aquesta importància i d'aquesta rellevància que ens ajuden a fer una mica més entenedora la figura del personatge. Doncs, eh, si voleu saber més detalls eh, al voltant d'aquest documental, veure'l tot i després doncs, poder conversar amb el propi Albert Abril, el, el director d'aquest eh, documental, doncs, eh, podeu assistir dijous a les 10, entrada gratuïta, per tant, doncs, eh, un reclam més, un enlícien més, i doncs, podeu comentar, a més a més, amb l'Albert, doncs, algunes de les imatges que surten en aquest documental, o saber doncs, també que, per exemple, quan eh, va marxar a l'exili, doncs, va creuar la, la frontera, amb el comissari Miravilles, per exemple, o el president Lluís Companys. Per tant, són detalls que també estan bé conèixer, si no, si no els sabem, i per tant, doncs, dijous a les 10 els podreu conèixer. Albert Abril, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, esperem doncs, que dijous el teatre estigui ple i pugueu doncs, després, de més a més, quan acabi la projecció, doncs, fer un bon col·loqui amb la gent que, que hi assisteixi. I tant, encantat, encantat. Gràcies a vosaltres, molt amables i, i evidentment, us esperem a tots.